Язика та хвеська. Нема гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами здержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки, що почує, зараз уже і задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому знати не можна. Я це вам тільки. І почала. А кума почула, та й другий кумі. А та третій. А третя, п'ятій, десятій. То вже всі проте знають, чого не треба нікому знати. От були б собі жінка з чоловіком, Петро і Хвеська. І гарна була б жінка Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком і розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже їй чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. От раз поїхав Петро орати, та й виграв гроші, скарб. А було це ще за панщини. І думає він, як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому силу рознесе. Що ж його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Хм. Треба одучити жінку від такої поганої звічки. Та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав. А жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а, вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу. Зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс, пороскидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо Що за чоловічі ти, здурів чи що, хіба ж таки буває у лісі риба А вже ж буває, здається сьогодні ліс притхнувся, то ми і назбираємо риби Ось ходімо, ходімо Хвеська не вірить, а все ж пішла Приходять у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба Петро тоді й каже. А що, Хвисько, не казав я тобі? О, оце диво! І родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну добре, ходім лише до річки, чи не пимався часом зайць у якір або у вершу? Чого на тебе, чоловіче? Чи не здурів? Ну де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Хм, не видано. Отже ти й риби в лісі не бачила? А є ж же. А ходім лиш? Пішли. Виходять на узлісся. Аж стоїть груша, а на ній бублики врясно, аж відтягнуться, хвеська і кричить, чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Хай, та бачу, бачу, ну то й що? Та як же що, бублики на груші, хіба ж таки бублики ростуть на груші? Хх, звісно, не ростуть, а то мабуть бублина хмарий шла, та й зачепила ліс, оце і зосталися бублики. Ну, вже чоловіче, струшувати. Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік – нема нічого, витяг другий – нема, тоді тягне вершу, а жуній – Заєць. Ох, ти ж моя ненька, Заєць у верші. Я родилася, і хрестилась, а такого не бачила. Ну то й що, що не бачила? Не бачила – то побачиш. Ходім лише додому, а то вже пізно. Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка і почала. І що за чоловіче за день такий, га? І родилась, і хрестилась, нічого такого не бачила. Риба в лісі, заєць, верші, бублики на гроші. Е, це ще нічого, жінко. От що диво, що я сьогоднішній гроші знайшов. Тану. Та, ну. та й бо знайшов. А де ж вони чоловіче? І витягає ті гроші. О, тепер же чоловіче, ми будемо багаті. <світ> будемо, будемо, та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз відніме. От. А як же він довідається? Я нікому не скажу. Гляди жінко, не кажи. А то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов. Отак От Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, і гомін на селі. Чоловіче? Що тут таке? Я піду та подивлюсь. Ой, та, та не дивись, та не дивись, не слухай поганого тобі того треба. Ну, та ну, ба Петрику, голубчику, ріднесенький, ну скажи, що там таке? Ей. Та то наш пан економ та й покрав у пана ковбаси. А? То тепер його по селу водять, та й ковбасами тими б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, Лишечко, побіжу, я до куми Миланки та й розкажу. Так та... і схопилася з місця. Ай, не ходи краще та сиди вдома. Хіба ти не знаєш нашого економа? Та він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то тебе та й шаменежість. Хвеська послухалась і не пішла. Ото терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати. І побігла до куми Миланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла, сидить. Хочеться сказати, та боїться, а далі... Ой, горе-горе, там на світі у Богому, от хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, так немає за що. А кума Миланка і собі? Ой, що правда, то правда, кумасю. Я ж кажу... Е, ну та, може, Бог дасть, то скоро не будемо в Богі. Як то так? Питається Кома Миланка, а сама вже й вуха на шорошила. Ох, кумасю, не знаю як і сказати. Так, кажіть, покажіть. Та не знаю як і казати, бо це таке діло, Ну, що нікому-нікому не вилів чоловік казати. Ох, неньку, та хіба ж я така? Та я все одно що стіна. Ну, кумасю, це вже тільки я вам, глядіть нікому-нікому. Та й давай пошипки про ті гроші. Тільки хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріські. Ох, кумочко, ви чули? І тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, то так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось хвеською і добре таке на неї нагримав. Вона тоді... «Стривай же ти, сякий такий, коли так!» І побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що їй чоловік налає і трохи не бив, що він гроші знайшов, що він ховається з ними і все-все-все. Ото день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядно. Кажи, такий-сякий. Знайшов гроші? Та ні, не знаходив. Як не знаходив? Адже твоя жінка каже. А, а, а що там моя жінка каже? Та моя жінка не сповна розуму. То вона чого й на світі на мене плете. А так чи не так, покликати сюди жінку. Ото зараз по тую хвеську приводять і питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, паночку, знайшов. А що, бачиш? Хі, та що ж, вона чого не наплете? Та ви краще спитайте її, пани, коли це було. А коли це було? Ха, ага, коли? Та саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в нього по рибу, та під кожним кущем рибу збирали. А що далі скажеш? Еге, що? Тепер уже не отбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і у вершу заяць піймався. А то слухайте, слухайте, пане, чи ж вона до діла плита? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було. Еге, коли і як. Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане... Е... По селу водили. А чого ж мене водили по селу? Ну, коли ж, вибачайте, пане, уже коли ви питаєтесь ну, доказатиму. То Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Я крикнеш, економ! Ах ти така сяка! Як смієш мені таке казати? Візьміть її! Та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не спав на розуму. Ото економ подумав-подумав і справді дурна, та й взяв і пустив. От тут вони вдвох хвеська з Петром. Він собі свіється вуса, а вона і носа похнюпала. Розчовпал, що вплекалась. Прийшли додому, вона і вплаче. Так де... Хвеська, жінка моя люба, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по турному язиком, то й нічого й не буде. А тепер не серця, давай помиримось. Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато базікати, та й і знишкла.